А Москос мексиканські найманці, що нелегально обробляють полуничні поля і мешкають по кущах. Економічна необхідність в емігрантах, щоб вони працювали. Український дім в парку Більбоа, патріотичні розмови і жодної склянки води. Кентакський бурбон, Малиновий сербет, Піднебесне провалля в часі. Гудбай Америко. Оу. Я добре усвідомлюю, що це неправильна книга. і дуже хочу втриматися від нарцисизму. Адже спогади пишуться в двох випадках. Коли тобі більше нема чого сказати, а від тебе ще чогось чекають, геніального роману, наприклад, доки він пишеться, ти просто в такий спосіб заповнюєш паузу. Або коли тобі років за 80, і вже нема чого втрачати і кого соромитись. Але це не спогади. Тут немає ніякої хронології. Це просто неправильна книга. Варто було б її так і назвати. Мабуть, я так і зроблю. А от як уникнути нарцисизму? Звісно, сміючись над собою. Коли я бачу довкола стільки очей, котрі випромінюють увагу, на яку ж я ніяк не заслуговую, Хочу все перекреслити і сказати «Я потворний крокодил». І зізнатися у всіх смертних гріхах, написати щось дуже брутальне, намалювати чортика, щось вигукнути зі сцени, роздушити в себе на голові сире яйце і на поважній презентації знацько гукнути «Привіт, гобліни!» Щоб усе було проти правил, які я завжди намагалася ламати. Так от, про крокодила, одного разу, дозволю собі вліпити чергове одного разу, хоча це відбувається саме зараз, в цю мить, коли пишу, я випила коньяку на роботі тобто прямо на робочому місці. І зрозуміла, що життя прекрасне. Хоча й бемуха коротке. Мені дивно, чому часом ми боїмося бути такими, якими ми є насправді. Навіщо надимати щоки і щось виголошувати на публіці, якщо ти є частиною цієї публіки? Колись давно, коли я боялася потелефонувати комусь із зіркових героїв публікацій, я подумала, ми всі, всі без винятку, колись будемо лежати в одній класичній позі під двома класичними метрами землі. То чому ж нині я так боюся зробити один крок на зустріч, знявши слухавку і подзвонивши? Бувають часи і навіть дні, коли мене охоплює величезний жаль до людства. Особливо коли я перебуваю за кордоном і розумію, що всі ми, бідні й багаті, живемо однаково. Сиї різниці що хтось ставить на стіл яке небудь фондю бланш-манже, а інший гречану кашу. І навіть те, що ми робимо заради дітей, не дасть їм особистого щастя, бо кожен має розбити свого власного лоба. І тому варто жити на найвищих обертах, не міркуючи про всяку фігню. На кшталт крісів, портфелів, кар'єр, квартир, канар-роялті, потрібних знайомств, коли ти пам'ятаєш про класичну під класичними метрами, ти просто починаєш шалено любити цей світ і жаліти всіх, кому випадково пощастило в ньому з'явитися. Я помічаю, що свідомо відкладаю той момент, коли вперше промовила «Це місто моє». Місто – це Київ. Власне, так я подумала зовсім недавно, і одного разу, коли я буду в Парижі чи Римі, впевнена, що подумаю так само. Але насправді це міг би бути і не Київ, а будь-яке місце, де я б відчувала себе потрібною. Просто пишучи про те, як приїхали до Києва з двома валізами набитими дитячими речами, маю пригадувати різні подробиці. А мені б цього дуже не хотілося. Не маю на це ніякого права. Воно стосується лише спілкування із Шекспіром. Але якщо цю тему не обійти, краще задовольнитися метафорами або ж цитатами з творів моїх улюблених письменників, котрі пишуть про себе, як про всіх одразу, а про всіх одразу, як про себе. Отже, ніколи не вважала, що жінка має робити кар'єру. І не дуже розуміюся на фемінізмі. Я завжди була як хлопчик, можливо, як цуцик, а можливо, як у пісні Розенбаума, яку я горлала в потязі Київ-Харків із Андрюшкою Кокотюхою та Сергієм Жаданом. «Лечить так лечить, гулять так гулять, стрілять так стрілять, Любіть так любіть. Нещодавно, коли я знову сіла в цей потяг, із рюкзаком за плечима і квитками в обидва кінці, я подумала дивно, що це у мене за життя. Навіщо бачила з вікном золоті вогні київського вокзалу, і мені було сумно. Потім це минулося. Упевнена, у чоловіків ніколи не виникають таких питань. Бо у них є неперевершений компас, який веде їх по життю, і часом заводить туди, куди вони і не збиралися йти. Одного разу я приїхала до Києва, щоб дізнатися, куди подівся мій рукопис віршів, який я надсилала до видавництва «Молодь». Дізналася, а потім мені стало байдуже, куди він подівся і чи будуть надруковані мої жалюгідні віршики взагалі. Тому що я із захватом зрозуміла, що десь є зовсім інші люди, інші поети, інші стосунки, і це було важливіше за будь-які амбіції і навіть за публікацію книжки». Але тут варто зауважити це не був візит захопленої поетки в лігво Київської богеми. Хоча зовні вона так і виглядала. Таких поеток, мабуть, як куріпок недорізаних у почуті кожного більш-менш вартісного митця. Часом вони про них говорять як про речі «Штопор», «Несе сер» чи «Зубну щітку». Цього добра має бути багато у кожного джентльмена. Отже, я якось така зубна щітка сиділа мовчки в колі поетів гуртожитку Стаса Чернілевського і кліпала очима. Мабуть, вони вважали, що я чергова поетка, Котра впала на хвіст одному з них. Бррр. Я ж, слухаючи вірші, розмови і пісні Віктора Морозова, Беззаперечно приготувалася до заслання в Сибір, До будь-яких тортур в КДБ, І дико соромилося того, що погано розмовляю українською.